Nach zwei Tagen erschien Bechmetev wieder. Der Fürst war noch nicht von der Jagd zurück. Anna freute sich sehr über den Besuch, errötete und wunderte sich selbst darüber, dass Bechmetevs Anwesenheit ihr so angenehm war. »Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu sehen, Dmitri Alexejewitsch«, sagte sie. »Nur sind wir immer mit für Sie so uninteressanten Dingen beschäftigt. »Mit sehr Interessanten«, schaltete sich Pavlik ein. »Sehen Sie doch, wie schön. Mama, zeig es mal.« Anna schlug ein Album auf, in das mit größter Sorgfalt getrocknete Blumen eingeklebt waren. Ganze Sträuße, Kränze, Figuren in ungewöhnlichen Formen und Kompositionen. »Wunderbar. Man sieht, dass Sie eine Künstlerin sind, Fürstin.« »Komm, Pavlik, wir beide machen etwas ganz besonders Feines.« Alle wandten sich wieder ihrer Beschäftigung zu und der Abend verging unmerklich und fröhlich. Als die Kinder im Bett waren, griff Bechmetev nach dem auf dem Tisch liegenden Buch und äußerte seine Verwunderung, dass Anna so etwas las. »La Martine. Wie sind Sie darauf verfallen, Fürstin, ausgerechnet Lamartine zu lesen? Ach, zufällig. Ich habe nie zuvor gelesen und jetzt großes Gefallen an dieser Lektüre gefunden. Ihnen bereitet das ja keine Mühe. Lesen Sie mir doch etwas vor. Mit Freuden, Fürstin. Ich habe ihn völlig vergessen. Anna nahm eine Arbeit zur Hand, und machte es sich mit einem sonderbaren Gefühl des Glücks und der Ruhe bei der Lampe bequem. Berchmetev las La nuit et le livre mystérieux des Contemplateurs. Die Nacht ist das geheimnisvolle Buch der Nachdenklichen, der Liebenden und Dichter. Sie allein verstehen es darin zu lesen. Sie allein sind im Besitz seines Schlüssels. Dieser Schlüssel ist die Unendlichkeit. C'est An der Stelle war ich gerade. Ich mag sie sehr. Ja, dieser Zusammenhang zwischen der Nacht und der Unendlichkeit, dem Infini, ist... Überaus poetisch. Ja, wenn man nicht an dieses Infini glaubte, wäre es schrecklich zu sterben. Aber weshalb bringen Sie das Gespräch auf den Tod, wollte Anna wissen. Deshalb, weil er mir schon zwölf Jahre angedroht wird und man mich zwingt, in fremden Ländern zu leben, dort, wo es warm ist. Doch jetzt habe ich beschlossen, nirgendwo mehr hinzufahren und in Russland zu leben, auf dem Lande. Wir fahren den Winter über nach Moskau. Mein Mann will seine Aufsätze herausbringen. Ja, ich habe davon gehört, Fürstin, und es betrübt mich sehr. Immer habe ich mit allem Pech. Bisher haben Sie doch das ganze Jahr hier auf dem Lande gelebt. Ja, viele Jahre sogar. Und auch jetzt zieht es mich überhaupt nicht nach Moskau. Doch es wird Zeit fürs Abendessen. Ich lasse sie nicht ohne eine Stärkung weg. Anna klingelte und ließ das Abendessen anrichten. Im Speisezimmer war es gemütlich, hell und schön wie im ganzen Haus. Anna setzte sich mit Bechmetev an ein blumengeschmücktes Tischchen, auf dem die kalte Abendmahlzeit serviert war. Sie unterhielten sich über das soeben Gelesene und bemerkten nicht, wie der Fürst ins Zimmer trat. Anna sprang erschrocken auf und fragte, »Ist etwas passiert?« »Nein, nichts. Ich hatte bloß keine Lust mehr zum Jagen«, sagte der Fürst. »Grüß dich, Dmitri, und adieu, entschuldige, ich bin sehr müde«, fügte er hinzu, wobei er seiner Frau einen zornigen Blick zuwarf und seinem Freund die Fingerspitzen reichte. »Zu Abendessen willst du nicht?«, fragte Anna. »Nein, ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten.« Der Fürst ging, während Bechmetiv sich von Anna verabschiedete und losfuhr. Anna lief zu ihrem Mann, dessen Unruhe ihr nicht entgangen war. Er saß in seinem Arbeitszimmer auf dem Divan und rauchte. Da sie den Grund ahnte und seinen eifersüchtigen Charakter kannte, setzte sie sich zu ihm um ihn zu befragen, was ihn zur Rückkehr bewogen hatte. Was schon? Ich habe es doch gewusst, dass du wieder dieses Tät-a-Tät arrangieren würdest. Begreifst du denn immer noch nicht, was sich nicht schickt? Ich habe ihn nicht hergeholt, aber ich konnte ihn auch nicht davonjagen. Du musstest ja nicht mit ihm kokettieren. Merkst du? Und meinst du, ich sehe das nicht? Kokettieren? Ich? »Nun ist es aber gut, mein Freund, dass du dich nicht schämst, so zu reden. Wenn du wüsstest, welche Sehnsucht ich habe, wenn du nicht da bist, und wie froh ich bin, dass du zurückgekommen bist, lassen wir den Streit bitte.« »Gewiss hat sie sich schuldig gemacht«, dachte der Fürst bei sich. »Ja, und warum bist du so erschrocken, als ich eintrat?«, wollte er wissen. »Was hat er zu dir gesagt?« Ach, »Wirklich, ich weiß es nicht mehr«, sagte Anna die der Ton ihres Mannes ängstigte. »Wir haben Lamartine gelesen und über ihn gesprochen. Und euch dabei mit poetischen Gefühlen befasst,« sagte der Fürst ironisch. »Ich glaube dir kein Wort. Du bist nicht in der Lage, mir zu erzählen, was ihr gemacht und worüber ihr gesprochen habt,« schrie er. Er packte Annas Hand und presste sie, als plötzlich die Kinderfrau an die Tür klopfte und Anna zu dem Kleinen rief. Erregt und gekränkt riss sich Anna los und lief ins Kinderzimmer. Der Kleine schrie ungeduldig. Ach, »Diese Egoisten von Männern«, dachte Anna entrüstet, Ihn plagt die Eifersucht, während ich allein zu Hause sitzen und mich sehnen kann. Und jetzt wird der Kleine sich noch an meiner erregten Milch satt trinken und die ganze Nacht nicht schlafen, und ich darf mich quälen.« Sie konnte sich nicht beruhigen. Ihre Empörung, ihre Verachtung gegen den, den sie so sehr zu lieben versucht hatte und mit dem ihr Leben verbunden war, wollten sich einfach nicht legen. Nichts und niemanden braucht er, weder die Kinder noch mich. Nichts an unserem Leben interessiert ihn. Mich braucht er nur als Gegenstand und dass bloß seine Eigenliebe nicht verletzt wird. Ja, ich bin seine Frau, wage keiner mit ihr auch nur ein Wort zu wechseln. Annas Verdruss wuchs immer mehr. Wenn er aber selbst mit jemandem liebäugelt, dann ist nichts dabei. Mein Gott, mein Gott! Das Selbstmitleid trieb ihr die Tränen in die Augen. Der Kleine verschluckte sich und fing an zu weinen. Anna erschrak, drehte ihn auf die Seite und flüsterte unter heißen Küssen. Mein Süßer, mein Süßer, beruhige dich! Sie betrachtete aufmerksam, das kleine Gesicht ihres schlafenden Söhnchens und sagte in Gedanken zu ihm, »Nicht um deines Vaters Willen, der mich gekränkt hat, sondern deine mein Würmchen, werde ich niemals etwas tun, weswegen du dich deiner Mutter zu schämen brauchst.« Nachdem sie den Kleinen gestillt hatte, ging Anna in allen Zimmern die Bettchen ihrer schlafenden Kinder ab. Sie bekreuzigte sie alle der Reihe nach und blieb am letzten stehen, um zu beten. Alles ringsum schlief. Sie stand lange mit gesenktem Kopf bei dem Kind, konzentriert und ernst. Die Eifersucht des Fürsten verging bald wieder. Er schrieb selbst einen Brief an seinen Freund, um ihn zum Essen einzuladen, und als Bechmeteff seine Besuche bei ihnen wieder aufnahm, hatte sich der Fürst in Bezug auf seine Frau völlig beruhigt. Unterdessen fand Bechmeteff unmerklich Zugang zu Annas Familien- und Innenleben. Er ging mit ihr und den Kindern spazieren, spielte mit ihnen, erzählte ihnen interessante Geschichten, regte sie zum Singen oder Tanzen an und gewann ihre Sympathie in einem Maße, dass sie Sehnsucht nach ihm hatten, wenn er längere Zeit ausblieb. Was Anna betraf, so hatte sie sich nie so glücklich gefühlt und ihr Leben als so erfüllt empfunden. Mehr und mehr umgab sie eine Atmosphäre der Liebe. Sie hatte beständig das Gefühl, dass ein teilnahmsvolles Auge ihr ganzes Leben beobachtete, alles gut hieß, von allem hoch erfreut war. Nie wurde Anna sich recht klar darüber, weshalb alles, was bisher schwer gewesen war, jetzt leicht geworden war. Alle Kleinigkeiten und Missgeschicke des Alltags wurden belanglos. Alle Leute erschienen ihr gut. Was am erstaunlichsten war, aber zweifellos ebenfalls eintrat, ihr Mann wurde ihr angenehmer. Sie war auch zu ihm sanft und liebevoll. Und das befreite ihn gänzlich von seiner Eifersucht. So verging der Herbst. Und als sich Anfang November die ganze Familie reisefertig machte, nahm niemand gern Abschied von diesem glücklichen, stillen Dorfleben. Allein der Fürst hatte es eilig mit der Abreise nach Moskau. Er langweilte sich zu Hause, suchte nach Vorwänden in die Stadt und zu den Nachbarn zu fahren und war überall auf Zerstreuung aus. Anna befürchtete, dass er ganz weggehen und die Familie zerbrechen könnte, die sie in den elf Jahren ihres Ehelebens zu behüten bestrebt gewesen war. Sie beschloss, ihren Mann mit aller Kraft zu halten, nach Wegen und Mitteln zu suchen, ihn wieder an sich und die Familie zu binden. Wenn ich meine Reinheit und meine Mädchenideale schon mehr oder weniger einbüßen musste, so werde ich zumindest die Reinheit des Familienideals bewahren. Ich darf nicht zulassen, dass mein Mann, der Vater meiner Kinder, die Familie verlässt und anderwärts zweifelhafte Freuden findet. Von diesen Gedanken beherrscht, brach Anna mit ihrer Familie nach Moskau auf. An dem großen, hell erleuchteten, vornehmen Haus in einer der saubersten Straßen Moskaus fuhren am Abend des 2. Dezember zahlreiche Kutschen vor. Das Fürstenpaar gab sonntagsabends Gesellschaften und sein Salon war stets gefüllt mit unterschiedlichsten Besuchern. Nirgends ging es so zwanglos, fröhlich, elegant und interessant zu wie im Hause der Fürstin Brosorskaya. Stets freundlich, heiter und schön schuf sie voller Hingabe eine Atmosphäre, in der sich alle Wohl und Frohgemut fühlten, so dass sich hier binnen Kurzem der angenehmste und größte Besucherkreis herausbildete. Der Fürst konnte sich nicht genug wundern. Was war nur geschehen mit seiner bisher so menschenscheuen, allen Gesellschaften abgeneigten Frau? Sie wirkte wie ausgewechselt, empfing Gäste und nahm Einladungen an, schmückte sich gern, dachte sich die vielfältigsten Belustigungen und Zerstreuungen aus, in die sie ihren Mann einzubeziehen pflegte. Er hatte ein wachsames Auge auf sie und ihre Verwandlung, die sie anziehend, vielseitig und beliebt machte. An diesem Abend sollte bei Anna ein prominenter Schriftsteller seine neue Erzählung vorlesen. Eine zahlreiche Gesellschaft hatte sich versammelt, und Anna sah sich in ein lebhaftes Gespräch verwickelt, ausgelöst durch den Streit zweier junger Frauen über Kindererziehung. Alle ereiferten sich, redeten durcheinander. Ein bejahrter General sagte zu Anna gewandt: "Kindererziehung sollte man von der Fürstin lernen. Ich habe keine natürlicheren, gesünderen und klügeren Kinder gesehen als die ihren. Ich denke, Kinder kann man nur dann erziehen, wenn man selbst genau weiß, was gut ist und was schlecht." Das Gute muss man fördern und das Schlechte unterdrücken, sagte Anna. Deshalb kann ich nur Senecas Worte wiederholen. Les Facultés le plus fort, die stärksten Fähigkeiten jedes Menschen sind jene, in denen er sich geübt hat. Woher nimmt sie das bloß? überlegte der Fürst. Was für eine gelassene Selbstsicherheit. Und Diese Brillanten in ihren Ohren, wie schön sie glänzen, genauso schön wie ihre lebhaften Augen. Er musste daran denken, wie seine Frau abends mit aufgelöstem, goldig-schimmerndem, dunklem Haar, das ihr auf die entblößten Schultern fiel, vor dem Spiegel stand, wenn sie sich auskleidete, wie sie sich nach ihm umblickte, wenn er ins Schlafzimmer trat. Und mit dem Gedanken, dass dieser Augenblick nahe war, erhob er sich froh, um den soeben eingetroffenen berühmten Schriftsteller in Empfang zu nehmen. Bald begann auch die Lesung. Die Erzählung beeindruckte alle sehr. Einige lobten sie zaghaft, andere dankten dem Schriftsteller. Doch niemand vermochte seinen Eindruck stärker zu vermitteln als Anna. Während sie ihm Eine Hand reichte, wischte sie sich mit der anderen die Augen. Er erkannte, wie tief ihr zu Herzen gegangen war, was er selbst unter Tränen geschrieben hatte und erwiderte wärmstens ihren Händedruck. Als die Gäste allmählich auseinandergingen, mit dem Gefühl, im Hause der Fürstin Brosorskaya einen hochinteressanten und anregenden Abend verbracht zu haben, hielt Anna einen sehr jungen Mann mit ausgeprägt armenischem Aussehen zurück und sagte zu ihm, Sie haben versprochen, mir Modell zu sitzen. Kommen Sie morgen, und danach fahren wir alle mit den Kindern zum Schlittschuhlaufen. Abgemacht? Ich bin sehr glücklich, Fürstin, und werde Ihnen zu Diensten stehen. Keine Sorge, die Sitzungen werden sehr kurz sein, und Sie dürfen dabei reden. Ich brauche Ihren Gesichtstyp für ein Bild, das mir vorschwebt. »Also, auf Wiedersehen.« Als Anna mit ihrem Mann allein war, fragte er sie spöttisch, »Was ist denn das für ein Einfall, diesen Grünschnabel zu malen?« Anna lachte laut auf. »Ein Grünschnabel mit einem sehr charakteristischen Gesicht, wie ich es brauche. Ich möchte von ihm unbedingt eine Studie anfertigen.« »Ja, und weshalb es gemeinsame Schlittschuhlaufen?« Deshalb, weil er aus Ergebenheit die Kinder in Sesseln übers Eis fahren wird und ich selbst ungestört laufen kann. Was war bloß so argwohnerweckend, befremdlich und leichtsinnig an Annas fröhlichem Ton? Der Fürst konnte sie nicht verstehen. Ihr Erfolg und ihr neues lebhaftes Wesen erschreckten ihn. Sie schien ihm immer mehr zu entgleiten, und zugleich gestaltete sie ihr Stadtleben so, dass er sich zu Hause nie langweilte und nicht mehr nach Zerstreuungen suchte. Das Leben in der Stadt mit tagtäglicher Sorge darum, dass ihr Mann sich nicht langweilte, mit unablässigem Bemühen die gesellschaftlichen Beziehungen zu pflegen und trotzdem die Erziehung der Kinder nicht zu vernachlässigen, All das hatte Anna so sehr erschöpft, dass sie wenigstens zwei Tage aufs Land zu fahren beschloss, um zu sich zu kommen, wie sie es nannte. Es zog sie in die Stille der Natur, zu den reinen Eindrücken des Landlebens. Tief innerlich aber regte sich der zaghafte Wunsch, Bechmetev wiederzusehen. Sich dies einzugestehen, versagte sie sich, doch sein Bild verschmolz unwillkürlich mit all dem, was sie aufs Land zog. Anna erklärte ihrem Mann, sie müsse nach Hause fahren, um auf dem Gut nach dem Rechten zu sehen. In der Schule herrsche Unordnung, die junge Lehrerin brauche Aufmunterung. Und schließlich sei sie selbst von der Stadt so ermüdet, dass sie hinfahren und einen Blick auf den freien, von keinen Häusern abgesperrten Himmel, den reinen Schnee, den raureif bedeckten Wald werfen müsse, sonst werde sie ganz sicher krank. All das erschien dem Fürsten mehr als befremdlich, doch sah ein, dass Streiten zwecklos war. Bei den Frauen gibt es Entschlüsse, gegen die keiner ankommt, und wenn er es versucht, holt er sich nichts als Beulen, ohne etwas auszurichten. Anna packte mit Hilfe des Dienstmädchens einen kleinen Koffer, und um keinen einzigen Tag zu verlieren, reiste sie nachts ab. Das Ziel war erreicht. Ihr Mann hatte sie nicht verlassen. Aber welchen Preis musste sie dafür bezahlen? Sie rief sich ins Gedächtnis, was sie alles unternommen hatte, um ihren Mann zu halten, und empfand Widerwillen gegen sich selbst. Was war aus ihr geworden? Immer weiter entfernte sie sich von dem, der die beste Seite ihres Ichs umgebracht hatte. Bei diesem Gedanken grauste ihr.